а з декотрими, яких не надибував роками, стрічать дуже хвилююче. Із прогульки я ніколи не вертаю без пахучого віхтика. А тоді, маючи в свіжій пам'яті признання Миколи Шугая, запитав я старого травника про цвіт папороті на купала. Він смачно розсміявся. То химерні казки, але правда не менш чудесна. Папороть розсіває свої дозрілі спори із кожної, що впало на мокру землю, виростає маленька, як нігтик, зелена атка. Вона нагадує сердечко. На тій бляшці виростають два органи, кругленький чоловічий огірочок і жіноча порожня фляшечка. До неї і вливає своє сім'я огірочок. В солодкому єднанні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 Бо на тому часі земля має найсильнішу електрику. Вона струмує через стебло, запалюючи в ньому смоли, що закипають у цілющі ліки. Людина теж діставала цю дивну електрику, коли ходила босою, спала на землі, гриблася в ній руками. Ніяке м'ясо, ніякі страви не дають нам таку здорову поживу, як трави і коріння.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 Показував жовту квітку Мар'яника, що лікує сухоти, як зиму. Тішився, як дитина, коли ми напали на золотий корінь. Від чого лише він не помічний? Високий тиск крови, нерви, ревматизм, печінка. Я спитав, що Селебонь і є найцінніше зілля. Ні, Мар'їн корінь ще цінніший. Його додають майже до всіх рецепцій чи той же солодковий корінь, а купена – щира чарівниця, віддаляє старість, зміцнює слабе тіло, прояснює пам'ять, її він і сам радо зживає. Кожна трава – уваги і поваги варта. Навіть простий пирій для знаючого цілителя – велика трава, лікує нирки, суглоби, очі,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 чи то воздухом, чи жаром, чи труйними солями, чи нестачою доброї води. Його перемова була піднесена як за замвону. В очах ми хтіли іскри запалу. Тоді з непоказного, дрібнорослого чоловічка, він перемінювався в таємничого знатника. Я починав розуміти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 Просто мовчав з нею навіч. Вони розумілися і так. Все частіше брав мене з собою на трав'яні промисли, на пленери, як любив казати. Я вміло помагав йому, а головне – вдячно слухав, вбирав ті казання, як губка воду. Починав щось і сам розуміти в тій химерній науці. А він і далі нічого мене не розпитував, наче я був для нього – якоюсь добре знайомою травицею. Лише раз, коли ми ночували під Чорничним берегом, в дім, де їдять лісову ягоду і чорницю, доктори не ходять, – делікатно зронив. – Виджу, якась печаль тобі серце лиже. Я стинув плечима. Він зірвав якісь квітки, зв'язав їх у китичку і простяг мені, пустися за водою, але нараз, і піде світом за водою, і твоя жура. Я так і вчинив, щоб його не гнівити. У зворі грізно кликотіла поточина, а тоді з полегкістю відкрився своєму благодійнику, розказав про гімназію, про терку про жандарма Ружічку, який потолочив моє молоде життя на полову. Ніхто і ніщо не може занапастити чоловіка, крім нього самого, припечатав мою повість пан Джордже, Як ти до світа, так світ до тебе. Як довго будеш зазирати в безодню, то безодня зазирне у тебе. Не карай себе з помінами, І не журися за будучність. Долю твою вовк не з'їсть. А терка... Жінки нам не належать. То вони нас вибирають, а не ми їх. І на жандарма того не лютуй. Відпусти його серця. Він і так до тебе прийде. Сам. Як? Нащо ну, вихопилося в мене за хрестиком своїм невгомонна душа християнська. Ті слова тоді видалися мені дуже дивними. Скоро я забув про них. І як роса злиста звітрювалася помалу моя осмута.